Mikäli kuulet ääneni, niin olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Tuo ja joko pitää nostaa ylös, Niko kysyi. Ja Merkirin laittoi viestintämäänpäinen iskee aina paskan ytimeen. Ja hei, hei, tuli viesti. Kyllä ne keikälä osaa aika kovaa. Ei, ei. Antti laittoi viestin. Tienä kakkaa. Rakkaus on lumivalkoinen rakkaus kauniin musta. Kiertämättä ylös musiikki. Onko apua? Onko tämä nousto? PAS-musiikki koko lähetys? No ei. poris porispesiaali joskus on pidetty ainakin yksi, mustaksi kaksikin. Ja jälleen karhun kämmellyn Tänään ehdottomasti se live-veto, jossa lähetetään Nikke Knötterknökköden jääkentäpelaajalle Amerikkaan Mä oon Nickersen, eikö sä ollut sellanen? Oli. Joo. Tää on vaan sitä mikkiä. Joo, kyllä, kyllä, auki on, auki on, auki on, puhuu lähinnä. Nyt jännittää. Kyllä, nimittäin. Dei, pösydä. Sääntä polaa mun luureihin. Luureihin, luureihin. Nyt, kiitos. Joo. Niin tota no niin Yleensä tämmönen Nyt tää taas kiertää Sitten kato Ei tää nyt me kato Tää ei oikee oikee Koska yleensä DJ Pösel on täällä Me ollaan Pidetään täällä nää mutta DJ Pösel jätti meidät Mut sitten tota Tuli Mikko Kun uuttaakse Tuli tosta vääläkästä Tuli sähköpostia Ja tää muuten kiertää todella paljon Nyt tota no niin Puhu lähemmällä mikkiin Niin mä puhun tänne päin Mä puhun sun mikkiin päin Niin tota Älälälälälälälälälä Niin että oli Lindholm täyttää 50-19 Kiitos Olli Lindholm, 19, 30, 3-19, 64 muuten, niin, niin totano, että hän sitten tuli tänne paikan päälle, totano, niin, ja mä kysyn, että oot sä täällä sitten paikan, paikan päälle DJ Pösilönä, jolloin sinä oot tässä tekniikan vai Pösilönä, jolloin sä oot vieraana, mutta hän ilmoittikin, että täällä on paikan päällä Mikko Knuuttas. Tervetuloa ensimmäistä kertaa Paskalista lähetykseen, Mikko Knuuttas. Kiitos, kiitos, kiitos, olen tosi jännittynyt. Ky kyllä, otetaan hieman musiikki pois, noustaas ylös, noustaas nyt ylös, että Mikko Knuuttas on tullut paikan päälle Mikko Knuuttas, kun tuli ensimmäisestä kertaa Pask Sieraadaan ni tota noin... Siis, sä oot sitten valinnut sitten kuitenkin nämä biisit tänne näin sitten. Että Kyllä. Petkän linjan Olli Lindholm fanina. Joo. Kato, nyt mä huomaan, että nyt ei tämä enää kään, mutta jos kato, laitetaan musiikki päälle, kato, kato, lähteekö nyt sitten. Ei. Nyt kato, biisin loppu ylipäätä tosi. Nyt, nyt tämä ei enää kierre. Mä en tiedä, mistä ylipäätään johtuu. Mutta tota, näin no, niin on tosiaankin. Olli Lindholm 19.3. täytti 50 vuotta. Me juhdistamme nyt täällä Olli Lindholmin muistoa. Ja <suh> Tietääkseni Olli, Lindholm, <suh> Olli Lindholmin on erää elossa tuotantoa, ja, ja koska siis tämä on siis oli tota, Lindholm muistellut, niin soitamme myöskin Olli Lindholmin ää, muuta kuin yötuotantoa, tu ja sen lisäksi... Koska me... ikävä kyllä Nein. Olli Lindholm on tehnyt Muuta mm. kuin yötuotantoa. Ikävä kyllä, tai täytyy sanoa, että ikävä kyllä, että mun on lisäksi yö, oli olielinhoitaja myös yötuotantoa. Ihan miten päätetään, tätä että halutaan lähettää. Mitä Biblen pöytä, niin anteeksi, mä en sanonut sulla varmaan, ties kuinka monta kertaa laitoksella ei mutta äh, mitäs Mikko se Mikko vai mikko vai Knuuttaksessa vai mikko vai Kutaksessa vai vai Nämä kaikki varmaan käyvät, miten menee. Kaikki, kaikki käy Joo, eli miten on alku pitää alkaa Teemalähetys pitää olla Ollin omalla speakillä. Siitä tuli niin paljon, että me teihin luotettiin. Suoraan Rauhanmerin mm. Rau juhannuksessa 2004. Joo. Ja liveversioi tietenkin. Koska livessä niin Ollin ääni Kyllä. pääsee. Oikeuksissa plus speakit. Speakit, ennen kaikkea speakit. Ja eikö se ole tullut useampiakin? Eikö se ole vähän metleut tyyppiä? Oliko se vain yksi, yksi biisi? Oli yksi biisi. Se oli vain yksi biisi. Joo, joo. Se, se on joku muu metleut. Siihen metliet, perään tuli eka, missä oll niin. oli fiittaama. Niin kuin patasydänen. Joo. Ihan sen tak Wow, ässät paidan kanssa Oli Olli 50 luki paidan selässä Oho, ja Olli wow. itki kun sai sen paidan. Ihan oikeesti. Oliko paikan päällä en vai keikka? En ollut, mun... näin <laughs> keikkaraportin. Vau! Onko se siellä tai lö mm -hmm. voiko, löytyykö netistä? Kyllä löytyy. Vau! Wow. Siis, siis... en ollut paikan päällä kun en tiennyt keikasta. Niin joo, en mäkään tiennyt tästä yhtään mitään. Mä luin torstaina siitä herkistyn niin kun Lui. luin sitä, että karikivi Kivi, Olli Lindholmin hyvä ystävä. Mestari valmiita S viime keväällä antaa Sien pelipaidan. Joo, niin. Joo toivetaan siis, toi vetää niin hiljaa, että se ollaan vähän aikaa hiljaa. Huhhuh, kyllä, kyllä, <tö> tämä, se mies liikuttui tässä näin. Aletetaanko se lisää putkeen? Avaa sieltä liuku. Ai, ai toivon, totta kun... Ja, ja tosiaan, jolloin et tiedä kun paska listaa, tämän paskalistaa Radio Helsingistä. Seuraavat vielä vähän tunti. Juhlat tai kuka herveistö on mikko Knuttas? Ei kukaan, mutta mikko Knuttas on vielä täällä näihin näihin Pane käsi käteen, ollaan minut. Tuossa toli viestiä laadilta, että alkaa vilttamaan nämä vieraat. Helvetti niin se Mikko Knuttas ja pösilö takaisin studioon. Itke jo sitten, itke muuten vaan. ennen kuin huomaatkaan. Hollia rakastin paljon. Hollia rakastin paljon. Sua rakastan joskus enemmän. Ole mulle ei katsomista. Festalä lähetettiin frisppit ja nähtiin Olli Linholmin lähestymässä. Niin viskattiin sillä ja se olisi, olisi saanut sen saanut täy siitä täydellisen kopin helposti. Mutta just Frisbeen edetessä pysähtyi ja antoi sen puretaan jalkoisääreen. Astuu ylös ja jatkui kävelyä. Traakista! Traakista! Nyt on leilaa ruuja minne. Ollaan näkee se olemassa. Näkee aina sen. Kyllä. Koska oli on niin paljon että Miten se olikaan, mikä se sanoi siinä astelussa? Epäkkäät on kunnossa. luessa sä luetaan sama. Lihti, oli 50-vuotias juura asti tullut Hesarista. Elikkä havaa löytyy, hapaloita löytyy. Epäkkäät. <tum> en iivosta en itke. jos itken, muuten vaan. Lao, ennen kuin on jo... Kastin paljon sua jos joskus enemmän ole mulle vähän aikaa. Tässä Ta oli viesti vielä, tota että Nikolaito viesti, lukion musiikin opettaja tunnusti aikoinaan avoimesti olevansa Olli lindholm katosi sen jälkeen, eikä kukaan tiedä minne traagista, mutta se biisi katosi sinne, jatketaan, jatketaan, toto, niin siinä on ilmeen, oletan, että se oli Juike-versio, oliko Kyllä. se? Kyllä. Ei ollut että ollut sinne. Ei siinä... ollut, mutta seuraavaksi tulee Olli Duetoi omaa biisiään. Okei. Hä? Hä? Hä? nyt mä ihan, ihan tässä hämmästysin. Tanssi katseen hiljaa ylöspäin. Ja kiitti miten onkaan saanut rakkautta näin. Aina toivoi kyllä paljon, mutta saikin enemmän. Vaan ei yhtä tiennyt Niin pienen hetken rakkaus on Rakkaus on lumivalkoinen, on sellainen laulu, että mä oon yli 15 vuotta ajattelu, että mä sellaisen vielä teen. Eli Joutsalaulun jälkeen tällainen iso biisi, jostain isosta aiheesta. Mä epäilin, että mä en enää tällaiseen pysty. Mutta sitten viime kesänä tää te ja tässä sitten siis on ennen tuolla ja kaikki nämä. Ja tässä sitten siis on... Tota, Tuntuu aika jännältä, kun Jussi sanoi tuolla ennen Raamomeren Johanuksen juhannuksen keikkaa, saattana, että nyt olisi sitten sellainen biisi, että tämä voisi olla niin joutsenlaululle jatkoja, Kun mä sen sitten muutama viikko sen jälkeen sain kotiin ja kuuntelisin ensimmäistä kertaa, niin, niin tämän biisin kohdalla on suurin, suurin ongelma mulla oli se, että miten mä pystyn esittämään tämän, niin kuin, tai laulaan tämän levylle liikuttumatta, että kerrassa on loistava. Mähän soitin Espanjaraan. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus että vaikka olisit nyt yksin olet silti ystävien seurassa taajuudella 98.5. diskon diskondee Erkko, Harvest, Johannes Kosta ja Marko Makelove ja Mini. Seuranaan Sami Häikkiö tarjoavat parhaat menomusat etkoille ja potibileisiin lauantai Radio Helsingin taajuudella 80. Lauantai-disko Radio Helsingissä ja Tavastialla. Joka lauantai. Tupio Records juhlii 25-vuotissynttäreitään Tavastiella ja semifinaalissa, perjantaina 21.3. Juhlissa mukana Pääkii, Valtari, The Hypnomen, Boomhauer, Katujen äänet, Röövelöpik, Myrkkitappelu, Plutonium 7.4, 27.7, Arto Munait Millennium sekä yllätyksiä Juontajina, Miasta ja Annalainen. Liput tiketistä. telle radio helsinkiä jännää, tota, tuntui aika jännältä kun jussi sanoi tuolla hänen Raamameri Johanuksen keikkaa Johannes Aattona että nyt oli sitten sellainen biisi että tämä vois olla minkun niin joutsalaululle jatko ja kun mä sen sitten muutaman viikon sen jälkeen sain kotiin ja kuuntelisin ensimmäistä kertaa niin mutta kuuntelin mä vaikka perkele tästä biisin kohdalla on suurin suurin ongelma mua Kuuntelisin ensimmäistä kertaa. Tota, tuntuu aika jännältä, kun Jussi sanoi tuolla ennen Raumameren juhannuksen keikkaa, juhannusaattona, että nyt olisi sitten sellainen biisi, että tämä voisi olla niin laululle ja Kun mä sen sitten muutama viikon sen jälkeen sain kotiin ja kuuntelisin ensimmäistä kertaa, niin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 Hyvät naiset ja juhlimme tässä edelleenkin. oli Lindholmin 50-pisiä, toisessa päivänä tuli täyteen ja sen kunniaksi täällä ei ole paikan päällä DJ Pössöllä, ei täällä ei ole paikan päällä myöskään Pössöllä, vaan täällä paikan päällä on Mikko. Sen lisäksi täällä paikan päällä on Knutas, täällä on paikan päällä Mikko Knutas, täällä on myöskin Knuuttaksen Mikko. Tervetuloa taas uudemman kerran tänne Paskalitaloon. Kyllä, joo. Mikäs, mä totta niin, niin minkä, mä en tiedä ollenkaan, että minkä on minkälaista henkilökohtaista suhdetta tähän yöyhteisöön ja oli Lightholmiin. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, no nä tähän ja biisit näin ja päin. Joo saan kaikki biisit ulkom, mm. ei oo mitään sorra. Ei oo mitään sorra. Paitsi tuo on jo haastellu, niin. Mä oon sen hoidellut tässä näin, mutta muuten muuten mennä mm. mennä me varma tota niin, oli voit selli ta ulkomailla kierroksella. mä en välttämättä ihan muista, miten se meni tossa nommit jos uudistaa, tota no, niin. Ja niin mitäs mitäs kaikki mä oon että tässä nyt sitten oli appendix sanoi jo mä äske oli online ensimmäinen bändi tai ainakin levyttänyt bändi oli. Se, kyllä. Kyllä ja sitten tota niin, siinähän oli näitä jouktoyhtyeen muitakin jäseniä, sen että mä Basisti, ja Rammin Juha ja Ikse Veikko ollu rumpali. Veikko lehtirantova, mikä oli vaikka rumpali kyllä. Joo, kyllä. Ja on on ikse mitäs oli sitä ennen, oli ennen mainoksia tuli sitten mitä sulle suvi terassi sikka kolli. Se, oli se oli, särkyvää. Se, suvi terassi niska, se si super iso iskemestara. Ehkä suurempi Olli-fani kuin minä. on tehnyt levyllisen yökovereille, niin totta kai Olivian raaleisiin levyille. Onko se siis on suurempi Olli-fani kuin sinä, se siis, tai Yö-fani, niin onko se joku kolme metriä, ter <hah> tota, niin tämä tuli terässä? Neljä metriä. Mies on tullut viestiä, että rakkaus lumivaakuna on ihan viisi yön paras. Soitti rakkaalle niin monesti yhden keikolle tämän kappaleen aikana. Se on meidän laulamme. Rakkaus on ihana juttu, Justissa joo. Ja nyt vaatii jo kuuntelua kaiken. Soitti Masokin töissä vielä kaiken lisäksi. sanna laittoi viestiä joltakin että siellä, niin niistä pitää. Ja, ja, ja luuli, että että kestän chick speciale, niin kestää mitä vaan, mutta ei jumaluhu, Sami laittoi viestiä, mutta tosiaankin, kun mikko Mikko Mikko, kun nullä, kun nulläpalli erotetaan no, täällä paikan päällä, niin mitäs sitten seuraavaksi, koska siis, ole, siis nyt oletan, että siis se verran mä tiedän, kun, tiedän että on ehkä, ehkä tulossa liveä, että siis Ollin lavaspiikit, niin nehän on legendaarisia. Ne Olli. on ihan killeri. Kyllä. totko muuten, se on, se on tullut muutaman kerran, onko se Voike-kanavalta, telkkarista, niin tota noin, niin, onko se tota, ei Rauamere vaan no, himoksella tai jostakin niin no vuosi sitten Johannus Taltiointi ja Olen nähnyt. joo niin mä, se tuli joskus uutena vuotena mikä oli ajankohtaisesti kattoi Juonuslajest silloin niin se varmaan niinku ensimmäinen tota no on niin lause tai se eka lause mikä siis että tuli niin tuli että nostakaas kädet ylös elikä ylös nousee joku niin no nostat niin Joko tai nostas niin, ylös tai tai jota ylös se muistaksit sanoa neljä tai viisikertaa kertaa yl tai ylös nousee muista mitä nostaa tai jotta mies. kyllä joo ollilla siis ollilla nousee aina ollilla ei ole impotentti kyllä God just Tampere, mä en tiedä, opinko mä Tamperetta, mä Porja vai opinko, opinko mä vaan Olli Lindholmia? Kun se salilla niin kertoi vissuvuotissa haastattelussa Hesarissa pari päivästä, että on kivempi mennä lavalle, kun näkee pelistä, että aika isot epäkkäät on jätkällä. Siis niin, oot sä epäkkäät? En mä koskaan kuullut. <laughs> en mä, Ennen. Se on muun lempisana. Se on epäkkäät. Joo, mulla on, epäkkäät sulla on? Okay. Mulla, mulla, mulla ei ole oikein epäkkäitä löydä tota, noin. Mä epäilen mun epäkkäitä, mutta... Ehkä se on, jotkuthan keksii sanan ikään kuin lennosta, Mä en tiedä, mikä on epäkkäitä. Tästä jo voisi joku tehdä Se on ihan oikea sana. Se on lihas. Joku tietty lihas. Onko? On on. Mä tarkistin asian jälkeen. Okei! Vau! Hienoa! Ja sitten oli osoitteen haastatteluun. Se lopussa. Epäkäs lihas on sana. Okei, okei. Joo, niin jotain. Elli ilmoitti tota noin... 好 Huumarita on lopuksi. Ehehe. Kut, kun sanoit, että lapset ovat linnoholmissa, niin se on tärkeintä. Mä olen se toisin päin, vaikka sitä aina uskoisin. Tytär sanoi kerran, isä, tiedätkö miksi yö ei soi Energyllä, koska siellä on hit music oli? Ei, No se saa. Mä soi... miksi yö Ei, shit music oli. Paskalliset, jos teet shit music oli sloganiksi. Niin, mitä me teemme? Mitäs, mitäs mit, tuli Tossa, Te olitte huono se oli tietenkin, naali, tai tietenkin alivaltiosihteeri, ja sitten nyt... En mennä sitä vähän enemmän kirkaa, joo. Ja, ja Mike Taisokelua. <laughs> ja Toni Hallonen. Nyt se ei löydy kyllä lyö enää. Onko leijä Danny vai kirkaa? Kirkka. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Sanna että saako töissä turvaa tiukkaa viinaa? Ei kun löysää, löysää, löysää Nyt on niin paljon biisee, mennä seuraamaan. Okei. Nyt on moni teistä että Pitää nostaa oikea Miksei kysyy joku? Hula hula da da da da, wah! Hula in the hole in the hole, the dagger sharp as a knife. You must be Roq ke vai Koska se oli sanottu 2 280 iskelman palkena, siellä on hyvä roq roq roq. Siinä on hyvä banaalinen punkerilla iskelman palkki, to niin pitää. Äh, äh. Mitä Mikko Kruntas tekee nykyään, kysytään? Töitä! Ja niin, se on lähebisessä vieraana! <mys> Mitä töitä, haluut sä paljastaa, halu, halu, paljastaa, haluut paljastaa, halu, kertoa? Nörttitöitä! Nö nört Okei, okay, okay. joo niin niin yrittäjä! Eikö se ole se semmonen mikä, sä se laitat Suomen nousuun, sä PK-yrittäjä! Kyllä! Kyllä! Hyvä taas PK-yrittäjä, pidetään hiljainen hetki PK-yrittäjälle! No eres más, no eres más, no voi. más, no eres más, no eres Meillä on keren. sanottanut tämän kertaa biisi. Onko? On sanottu. Antti laittoi kysymyksen Juusi sanoi okei. Juu ihan oi okei. Okay. Yeah. No ihan oi oi näitä. Yeah. Tai tekit? Ja se on tehnyt kyllä. Nyt seuraava. Joo, lisää ollia. Ihan yllättäen. No niin. Olaat siinä ollaksia Minä kolme kilometriä tai jotain. Sitten, hei voisit matikka storyt saata tele jatsari täällä hei, niin ja niinku hei jat! sitten pitää olla kädet ylhäällä, ylhäällä, napsa, kädet ylhäällä, ylhäällä, kädet ylhäällä, ylhäällä. hei taas hei mulla mulla, on, mulla on katsota, niin, aika kova informaatiota. että tosta juusi sanat oli siihen yhteen niin syksyssä välissä käy jutellaan tä nyt nyt Mikko knuuttaisi hienoa kulussa etelistä pitkästä aikaa niin Mikko Ei ole kultua aikaisemmin noin puoletunutiestä, koska aikaisemmin on. Mikko se ei ole ollut etelistä. Ei ollut, se oli DJ Pösilö. Tai Pössö. Ja katta tekoa ja aikaiseksi saa. Olisiko Olisiko tää laulu Ollille eikä rahkaudella? Olisiko? Laulu Ollille! Todi kova! Nytä! Kun on Olli jota rakastaa! Kale rakastaa kyllä! Ota on kudia nostu Roosille! mulla on suuri kunnia esitellä! Olli ja Jeesus, yhteisopiivo, menevän naapursaiskopiiville vielä viestiä. Oulu Ouluille, tosi kauolle hemmalle, pojalle, miehelle! joka uskaltaa tunnustaa, pitää tunnustaa, rakastaa. Toi oli hieno, vämmene väliosaa, kun pyöräiltä varaa, kyllä Oli, annetullaan. tulla! eikä, eikä, eikä, eikä, <tos> Porun Kul, kysyt, miksit, Ei porun kaihatuoppii Kulkisit kriksit se a, aika korkeita jo se verran pitkä ollut absoluutista Eikä mä juoda mä tän kunnia mä, mä viedät mä päälle Aina mä näin alliin Se oli paljon hauskeempi silloin kun on mä käsissä Mä niin tämän Kyllä Putiniltakin vastuvalta Vau! Wow. Rakkauteen rakka Ollille! Ollille! Meidän rakkauteen! Olli on rakkaus! Olli on Ollille. uusi Jeesus! Olli on rakkaus! Olli on uusi maailmalle! Olli vien kaikkia alle! Pitkä kuuma Olli! Ja mä aion tarvata. elä sen! Sisko tahtoisin jäädä, mutta Olli on kuuma! Pitkä kuuma Olli! Äänisimmällä Olli! Well, that's... Hey, Tää on, mä joskus sain sanon tämän aikasemmin, että tätä on saatettu, että tää on oikein hyvä. Yleensä maksaa satanasti yleensä lipusta he keikalle ja sen jälkeen, että kun te tässä artisti laulaa, niin artisti kuuntelee, että kun yleensä laulaa, ja saa sitä palkkaa. Saa olla kohdalla kalmiin noita kohdallaan. Joo, me ollaan jotka uskaltavat tunnustaa. Kuinka paljon merkitsee, kun on Olli, joka rakastaa. Joo, unohtakaa Jeesus ja Jumala. Muistakaa Olli. Tunne, niin Et me haluttaisiin ostaa ylös. Kenenkään keikalla tää lause, nyt ollaan. Olli, joo, Limo. Lähes oluudalle. Ei kun dingo. Eikö onka se dingo? Ei hyvä, kun toi näyttö. vähän oonko mä oon niin käänniskulla vähän? Peppa tie huonoppaa vai parempaa suhtaan. Tääkää sinne se. <laughs> Voi että epäkkäämässä konniksessa olet. <tum> Hyppaa, hoppaa, hoppa, hoppaa, hoppaa, hoppaa. Hyjjjoo! Aihan kämmen tämmöinen. Joku autta, jos lähtevässä on juuri pori keikalla juuri. Älä, älä, älä, älä, älä, älä, älä mene, älä mene. Tosi Ollihan on tuota... Tuota, tuota... Tamponeella. Varmaan Olli on keikalla jossain. Mahtala. Joku jo kuinka olla rakasta. Kiitos. Kiitos. Ole hyvä, ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Nouse, nouse, nouse, nouse ylös. Kerton sinulle tämmönen pisi mitä kuin likosäikärö tos yksi. Eh, jos kerton, niin sitten kädet ylös. K vai? kädet ylös taas. Kuinka niin toffe neljäs vai 5 kertaa nyt ollaan ylös. Ylös täyty itse me jo yssämäri. Toppitas menee jotain ramppoa tai jotain miten keikka ramppule. No niin nouse alas ylös. <laughs> ai ai ai. Ruumisuoneelle. Eh ei, ei. Kaikki voi muistaa! Kaikki voi muistaa! Kaikki voi muistaa! Ei kyllä muista! Kyllä, kyllä. kyllä. Meidän helvetin likainen legenda. Me me ei käy suitkossa. Olli kuulma ei pesä sitä koskaan. Hän tahtoi vivesä tähtiin, hän halusi olla hollillista on. Mutta <tos> t... silloin ennen päädellentaa, pakko on. Aika hei, katso niinku kuin täydellentä. näkee tietenkin yöllä. Kyllä, kyllä, kyllä, hieno. Ja, tässä on siis tota, Tuntuu aika jännältä, kun Jussi sanoi tuolla mm. ennen Raumanmeren juhannuksen keikkaa, juhannusaattona, että nyt olisi sitten sellainen biisi, että... Tämä voisi olla niin Joutsa-laulolle jatkoa, ja kun mä sen sitten muutama viikko sen jälkeen sain kotiin ja kuuntelisin ensimmäistä kertaa, niin, niin tämän pisin kohdalla on ollut suurin, suurin ongelma mulla oli se, että miten mä pystyn esittämään tämän, niin kuin, tai laulaan tämän levylle liikuttumatta, että kerrassa on loistava. Mä soitin Espanjasta Ollille saman päivän, kun mä tein Kertosäkee tein. Soitin Ollille, nyt se tuli. Niin. Mä oon kuuntelut paskaliista ja mä teen kohon. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella 100 minus 1,5 eli taajuudella 98,5. Good, good Joka sunnuntai. Kohti valoa. Fantastic. Neljästä kuuteen. One felt absolutely safe and secure with him. Kohti valoa. Musiikin puolesta. Sunnuntaisin. Kyllä. DJ Bunuel on ready, well, And indeed we were friends forever. In a world. Meillä on vain yksi päämäärä. Palloittaa valkokankaat. Meillä on lounasboksia runsaasti gloriaa. Esittelemme turkisveenuksen ja miehen, jonka puutsit ovat tosi kinkit. skandaali skandaalihäitä, jahtamme jäätä ja kumaramme Mademoiselle C'tä tuulen noustessa. Seikkailemme Tomin kanssa farmilla ja ihailemme Ramleelan suurta kauneutta. Season Film Festival 27.5.33. Tutustu ohjelmaan seasonfilmfestival.fi.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 Hän olisi edelleenkin keskuudessa, mehän täytyisi nyt jo 50 tai kaksi kaimaa. <tos> ei ei Tiukko, toinen Lantokin, lopettakaa, sattuu jo saadaan. Ahteeks jumalauta. Toikakin soojaa lunta vuoteessa Ennen kuin loppuun iltastavussa Mä istun hetken ja mietin maailmaa Ihmisen poika se odottaa Vai kuinka kaunis onkaan tosiaan Ei muuhun pystyhän kuin uutta oppimaan hän, hän sinä kylkeäänsä kääntää, miehe käästi ääntää. Hän matkaa, taittaa linnun radallaan. Ja hän uskuu, pöne! Voi kumpa matkaus onneksi koituis. Mihakat keruutta et tuntis joutavaa. Voi kun viisaampi kuin isät Lävisin Tuleeko se Mark Gickerson live vai Ei, pitäis lähteä baarin juoma alkoholia. Ei koko iltaa pitäisi sä viimittää, saatana. No kohta se tulee pelkeelle. Kaunista tämä todenkirja. Koisitko unta <mennet> Mikset eh, niin ei, ei, ei ole ei poika, olit poika. Olit poika, olit poika. Mikä poika, olit poika. Olit nimi? nimi. poika. Olit nimi olit poika. Olit poika, olit Oh tuossa syväkuudesta Paskalistasta. Esimerkiksi ei Pösilöä ei, oltaisi, ei olisi olevassa, että ei oltaisi keksittyä ilman olle Lindholmia ja yöyhtiötä, koska tiedettiin, että Mikko Knuuttas, joka ryhtyi, sitten vaihtoi henkilöllisyyttä ja ryhtyi niin Pösilöksi, niin tota, no, ne oli kiinnokas yöyhtiöön. Paniin pidettiin yöspesiali. Ja sen takia pöstä päättyi. olle Lindholm kiitla. Joo kyllä, ainakin kiittää. Kiitos Olli Leithon. 13, Mikäs se oli päädy? 13, 09, eikon 19, 3, Niin niihän se oli jo. joo. Kyllä. Joo, 1964 Kiitos Olli. On niin koskettavaa, kun kaksi miestä raiska Ollia. Varmaan pitäisi olla Aalto-sal perässä. Kuinka hienoa olisi olla näkemässä. Lisätä tätä Turku kiittää. No ilman ilmankos... Viide laittoi viestit, että kun joku laittoi, että kädet ylös noin Ja tosiaankin, joonaksen mielestä, meidät on piiritetty. Olkaa varullinen. Putin on ympär ympäröinyt meidät. Lait laittakaa laittakaa syttärionnit tulee onnille, Ollille, niin minä luen niitä onneksenne. Eilen oli kevätpäivän tasaus. Tänään olla ihan, ihan yössä. Ei näin tehtäen pitänyt näin mennä. Kyllä ei niin. Koskettavaa. Hyvä. Mä teen mä laitan kohta tuosta katu. Missä Olli oot nätti Kun oot sen asken okay. tähän spiikki Tää liittyy edelliseen biisiin Okei selvä Tämän 90-luvun viimeinen laulu on ollut sellainen laulu että Vuodesta 94 kun on tehty Tähän päivään niin on ylös. Se on laulettu Tän jälkeen vihan on onnettava Ollille okay. joo niin joo totta mutta tästä päivästä lähtien siis saa siirtyä nyt sitten Gaffille. Daffi ja hänen... Duff Beer. Oh, Pomer Tiptonen Firmalle menee tojan. sitten vai. Just. Nyt se saa olla Gaffin laulu. Ihmisen poika! Olli poika, niin. Kuka tietää Olli pojan nimen, niin laittakaa informaatiota. Laulutakos nyt? vai? Kyllä. Okei. Okay. Aikuinen Uinen Olli, sä ol... ol... oot. Eikö no, no, niin, ole Aikuinen ollissa! Olli ol... eksi maailman tuuliin. Liittomme vahvistukoon, tahtoisin jatkaa hyvin alkanutta matkaa. Kun aika vaikeudet tiellemme tuo, me teimme suojaavan muuriin. Voimatta rakkaus suo, onnemme kestää, minkä emme anna estää, paljosta luovun, jos luona pitää suun. En vapautta tahdo riistää, tahdo en Suo tarvitsen sydänystäväksi Aikuisen Ollen. miehen Kaiken me saamme Toisemme tukekaamme Aikuinen Olli tuntearvon rakkauden Olisi pitänyt ehkä sopia vähän, mikä on Olli vai mies Mutta aikuinen mies on Olli Ja Olli on aikuinen Ja aikuinen on Olli Ja Olli on aikuinen mies niin, ihan mitä vaan. Matt Nickersoni on toivottu kovasti. Niin Kyllä, tervehdy. Tämä on isettu Matt Nickersonille ja Matt Nickersonin toimijoille. To to to to to to to to Matt Nickerson paskalista tähti. <laughs> Onni nimi on Elpoo, just joo! jos saataa sitten onnitteluja tänne näin. Jot... Vähän, noin, niinku vasten, lämpö. Lämpö. Noin on ikuvaikkelella olla lämpö. Marta. Marta. Pienen hetken Marta. Huomattakaan, jos on nyt joitsen laulua, koska se alkulii. Kolauluja kysytään. Pitäisikö jättää Nikkiä kuitenkin soittamatta? Kiitos. Se on 10 vuoden kuluttua. 10 vuoden odotus edessä. Ennen viimeistä laulua on pakko heittää yksi kylvys. No niin, nyt kylvetetään. Kuukausi sitten? lupasin hyvällä ystävälläni niin Matt Nikel toi tänne ihan amerikkaan. Ai me, DVD, mikä tänne tää. Can you hear us? Me? Matt Nikel varmaan helvetistä ymmärtää DVD:stä, mikä yö lähetään silmille. Se vetää yön viise ja Rauma-meren Juonnuksessa. <laughs> Matt saa varmaan ihan sikana siitä. Mut jatketaan, annetaan pala, Olli Saattelemme sellanen saattelemana ylös kolmekymmentä tuhatta ihmistä Huudatta sen jälkeen kun minä olen laskenut kolmeen. Hi Matt Ootteko valmiina? Hi hat. Yks, tak, Hi Matt yes. Rakkaus on huh. viimeinen viisi. Tää on viimeinen, Ilan, viimeinen hidas. Okay, tota, Tuntuu aika jännältä, kun Jussi sanoo tuolla ennen Rauma-meren Johanoksen keikkaa, Johan Saattala. Että nyt olisi sitten sellainen biisi, että tämä voisi olla niin kuin jatkoa, Ja kun mä sen sitten menonutin, kun se, että... Noustas ylös! Noustas niin, niin... ongelma mulla oli se, että mitenkö mä pystyn esittämään tämän niin kuin, Tai laulaan tämän levylle liikuttumatta, että kerro ainakin. Kyllä. <laughs> Olemme heiltä. Hyvästi, hyvästi. Ilvuoteeseen on tuonut rakkaalleen, valo taittuu ikkunassa onnen hetken, jokaisen. Saa alla, tutko päivän teidät aikojaan, meidän turkea kullu fasten on aina kyllä paljon mutta saikin enemmän tota tuntuu aika jännältä kun jussi sano tuolla enemmän Romo. enääkö johannuksen eka saattana et nyt olisi sitten sellainen biisi, että tämä voisi olla niin jousolaululle jatkoa. Ja, kun mä sen sitten mun oli kun sen jälkeen sain. Sellaista kertaa. Mitä niin, biisin kohdalla? On suurin, suurin ongelma mulla oli se, että miten mä pystyn esittämään tän. Niin tai laulaan tämän levylle liivittomatta, että kerrassa on loistava. Kerto tei. <totus> Miten saunis voikaan olla maa, vaikkei ole Jumala. Riva Helsinki.